Unaendea kusikiza ni idhaa ya kisweli ya redi sangani ya tunakutangazia. Kutoka jijini bujumbura. Karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana warego. Tunayo anza kwa muhtasari wake. Vijana watolewa wito wa kufikilia tu miladi ya maendeleo badala ya kujihusisha na mambo ya nao nyuma raisi wa Burundi awa zoezi la zila kusajiri vya usafiri vjeni magurudumo mawili vjusivjo tumiwa katika uchukuzi. La Anza hukula ija wakiomba kuongezwa kwa idadi ya wasajili kurahisisha kazi. Na katika habari za kimataifa, resi wa Rwanda porukagami akutana ya Museveni, katika mahusiano jenawe kupamba moto. Kuna haya bea shaka na mengine mitambu mske izaji, mitambo inaungozwa na nelise sile kuihangana. Hapa studio mimi ni Romualde isanganiro Habari kamili. Badhi ya raia wa kazi wa mta chibi toke kaskazi ni mwajiji la bujumbura na sima kuwa uya vigumo kujilinda na ugonjwa maarelia wanataja wa masikini kuwa haurahisishi kwa. Wono wa vyandarua wakati hata kupata chakula ni shida wanaomba wa hisani kuwapatia vyandarua na wataalamu kuwapa mafunzo ya matumizi yake haya na najiri wakati Aprili 25 kila mwaka ulimwengu unaadhimisha siku ya kupambana na ugonjwa wa malaria hawa ni baadhi yao wale wazungumza mzee Vestine Butoi Sisi mareri ya hukuni nyingi, ya pesa kununua wa chandaluwa, na chandaluwa itaomba pesa. Chandaluwa hivi naifika kusenki 5000, 4000, mile, mile Na sio ya wadogo, tunapata hizo pesa kidogo sababu ya watoto wakule, pako mnyonokutana natunza watoto kumi, sita, nanuwa na ni mtu chini chini hatapata hizo pesa kununua hiti chandarua na chandarua hiko kwa pesa Nikito gani mnaomba serikali ili maisha yaendelee vizuri na, na kujikinga malaria sisi tulikuwa tunomba serikali katusaidie na kama wanaweza kutusaidiza huko chandarua wana tusaidiza nazo inawezekana kuwa unaupata na haujui kutumikisha vizuri inawezekana ukishadopawe msaada wa, wa watatupana na mafunzo ya kujikingea vizuri malaria Hayo ya kijiri jijini mbujumbura wanafunzi wa shule ya musingi ya rumonge wao wanasema kuweza kumaliza kipindi cha kati ya miaka mitatu na mitano bila kusumbuliwa na ugonjwa wa maleri ya mbujumbura. Kwa mjibu wao, yote ni matokeja kuhishimu kanoni za kupambana na mbo wanawambukiza ugonjwa huo. Pascal nionga woki ongozi wa shule hiyo. Analeza kuwa ni mafunzo na atolewa kwa ajili ya kujiepusha na kushuka kiwango cha ilimu kufuatia kupatwa na marathi kwa wanafunzi. Hali ya kuunga mkoku. Kuhungana kwa inchi za jumwe ya Afrika mashariki kwa ajili ya kushulikia swala usalama rinalo ripotua katika inchi moja ama nyingine huonyesha kuwa jumwe ya haywezi kuwa imara wakati bado kuna baadhi ya sehemu zinazo na makundi ya wasi. Ni tathumini yaki mchambuzi wa siyasa ambaye pia ni mtafiti wa choki kuu cha brasa zinchini ubergiji. Jirari Bilan Mje ametoa uchambuzi huo baada ya nchi zinazo pakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuafikiana kufanyika kwa mazungumzo kati ya makundi ya waasi na nchi asilia ili kutafuta mwafaka Walimu vibarua zaidi ya 10 ndio waliacha kazi ndani ya wiki moja tarafani mhanda mkoa ni Mobanza taarifa kutoka mahala zinasema kuwa baadhi ya baadhi yao wa walioga Walipo kuenda katika likizo ya pasaka. Wakereza kuwa wameamua kuunduka kwa sababu hawakupewa maripo yao ya mnezi mitatu kama ilivyo katika makubariano. Katika idara ya elimu ilimu ni humo wanasema kuwa wiki hii watafanya mkutano kwa ajili ya kutafutia jibu maridhawa suara hilo punde tunaendelea na tarifa yetu. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Na mtarifa hii na nda kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura. zoezi la kusagiri vyombo vya usafiri kama vile piki piki ziso tumia katika uchukuzi wa uma na baiskeri za kutumia wakati wa kunyosha misuri jijini Bujumbura limeanza jumatatu hii katika nafasi fases za kuandikia kama makauma kuya kata kinindo na kanyosha. Wasajili wa meomba kuongeza idadi ya wasajili ili zoezi rifanyike haraka badala ya kukamuda mlefu wakisubili kuhudumiwa. Na nchini burundi pekee katika mataifa ya Jumea Afrika mashariki ndiko kunda chezo wa mchezo wa padel wenye husiano karibu na tenisi. Naibu kiongozi wa shirika la mchezo ya Padel nchini Burundi anafamisha kuwa inchi imeibuka kwa nafasi ya tatu katika mashindano ya kima taifa ya rio timuwa vombi machi huu mwaka huu nchini misri. Aitha Jamali Jirien Sengiumva anaarifu kuwa mwaka lufumbili itakuwa zamu kwa Burundi kwa mwenyeji wa mashindano tuumusikilize tunpiaanza hapa Bujumbura na tulajenga viwanja viine tukishanzisha mchezo huu hapa mji ni Bujumbura katika shule za msingi na za sekondari hapo tunaandaa pia kujenga viwanja kama hivyo mikoa ni tumesha panga Gitega na Ngozi alafu tunaenda tunaendelea na mikoa mingine hiyo iko katika project yetu lakini vipi tuko mwanzo tu nataka kwanza tuanze hapa Bujumbura watu wazowee wa uone alafu ndio tuendelee huko vijijini watakao kuwa ndani ya kujifunza mchano huo mashariki ni yapi masharti sio makubwa sana ni wewe kuonesha kama unapendelea mchezo unataka kucheza afuta kuja, ufike katika klabu yetu tutakupokea tukwambia unavyohitaji kama vile nilivyosema vifaa vya kucheza vipo rackets na balls ziko pale mtutawazima wenye wana uwezo kununua vifaa hivyo wanaweza pia itakuwaepo hapa kuuza lakini wenye wanasiasa tunataka kujaribu kwanza watakuwa kama na mwezi mzima wa test na kila kitu kitakuwaepo hakuna vitu vya ajabu tunatatoa omba wenye watakwanza na ili mchuano endelee bilivyo hapo inchini ni witogani uito hasa hasa kwa serikali tusaidie kupata tunachojiona tunavyo kujenga viwanja vingine hata e, hapa Bujumbura pia klabu moja haitoshi tunahitaji maklabu zingine alafu na mikoa. Pia tunaomba sana kama makampuni kubwa kubwa za hapa nchini tusaidie, zitupe masponsor ili watoto wetu wanataka kuchezewa mchezo watakao wa professional, wapate na fast, sababu tukipata sponsors akutosha, hawatoto watacheza bure, ndio pale tutapata wachezaji wa ligi ya nchi, tutasemwa kama timu za inchi manake. Pia itatusaidia hata wakina mama na wengine wasichana waweze kuchezewa mchezo bila kuwaomba kulipa pesa nyingi. Che, Tangumu mchuano huo, mumesha fani kugawa shiriki katika michuano yangazi ya kimataifa. Ndio, uyo mwezi wa 3 ulipopita, tumekuwa uko Egypt, Cairo, palipokuwa mchuano ya Afrika, African Padel Cup, Burundi mekuwepo, na ikapata nafasi ya tatu katika nchi zilikuwa zime shiriki kwa hiyo michu Sisi tumekuwa tume e, shiriki na timu ya wanaome tu, lakini mchizi ngine zilikuwa pia na timu za chandu na wanawake. Sa tunapendelea kama mwaka keshu katika michu wano kama hii, itakuea huko Gwine Equatorial kama burundi zika shiriki na wanaome pia na wanawake. Na niwakumbushe kuamba tumipate na fasi ya kuanda mchu wano kama hiyo e, mwaka 24 hapa burundi, ndo tapokea wageni, nchi kama kuminatalo zikuja kushiriki kwa hiyo micheza wapabujumbura. Na, raisi wa Burundi, valisi ndaishimi, anatolea wito vijana kufikilia kila mara kinacho weza kuwaendeleza wasipotoshu na mtu anaye waingiza katika vita uh, kileza kuwa vita havileti maendeleo kwa mtu hata mmoja. Raisi ndaishimi, ametoa wito huo jumatato hii katika mkutano wa kuhamasisha vijana kupenda rasili mariza nchi yao, aitha raisi wa Burundi, amekumbusha kuwa adui wa vijana ni umaskini. Tumuska krizey akitafsiriwa kwa Kiswahili na Moize Misako Usowe meru untaguhamahera nakwereke giko guko Usikubali atakaye kushawishi kukupa hela akupe kazi anayetaka kukusaidia akusaidie kwa kazi. Nikitaka kukuzubaza, nitakupa pesa kisha mimi nizidi kuwa tajiri na wewe ubaki kuwa masikini. Ndio mana, tunapashua kutambua bathi ya mambo. Pesa ni kama ishara ya mali ambayo mtu anamiliki. Utajiri ambayo unamiliki ni upi. Nye vijana na watolea wito kuzidi kufikiria kile kinaweza kuwaendeleza. Vita haendelezi mtu hata mmoja. Vijana, pasiwe atakai wadanganya. fahamu aduiwe yetu ni umaskini. Hivyo basi vita ya kupambana dhidi ya umaskini ndio vita nzuri. Adui ambaye tunai ni umaskini. Tujifunze namna ya kukabiliana na umaskini huo. Hapa Burundi tulipanga makamanda ya kupambana na umaskini. Na mimi ndiye naro makamanda hao. Tuko tunapambana na umaskini na kwenye mapambano lazima pawe kujipanga. Habari za Ik heb het gehoord, Zakimatayfa, ik heb het gehoord, ik wa het gehoord, ik hii ni kwa mjibu wa shirika la afya duniani WHO ama OMS ukipenda. Ingawa hadi sasa ni moto mmoja pekee ambayo ya methibitisha na ebora kuna wasiwasi kwamba muripuko huo naweza kusamba kwaani mugonjwa huyo hakugundlewa mapema na mara moja alikumbwa na hali ya kutugitambua kukosa fahamu. Kuringana shirika la la uingereza BBC mwaname huyo alikuwa mugonjwa kazaidi ya wiki moja kabla ya kutibiwa na alifariki siku ambayo Waliazo hospitalini tayari watu miyamoja walikutana na mgonjwa mmoja mwenye ibura wametamuliwa na WHO Watu hao sasa wanafuatilia kwa makini na mchakato wachanjo utaanza Raisi wa Rwanda Polo Kagami hamefanyi mazunguzo ni Raisi wa Uganda Yowel Museveni katika ziara yaki ya kwanza katika enche hijilani ya kaskazini baada ya muvutana wa mwakarifu mbili kuminatisa na kusababisha kufungwa kwa mpaka wa enche hizo mbili kwa miaka mitatu. Tarifa kutoka ikuru ya NTB imesima viongozi hawa wili walikubaliana kutoa kipa umbili kwa amani na utulivu katika eneo hilo kwa kushirikia mzozo wa mashariki mwa jamhuri ya demokrasia ya Kongo kupitia jumuiya ya Afrika Mashariki kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC bwana McSeven aliutaka umoja wa kikanda kushirikia ukosifo usalama mashariki mwa jamhuri ya demokrasia ya Kongo kabla ya mzozo huo kuongezeka bwana Kagame alisema ni muhimu pande zote katika mzozo huo zishirikishwe ili kutatua mgogoro huo mara moja na mpenzo kizaji huwondo umishu wa tarifa ya habari ya mchana waleo. Usikose kuyendelea kuzikiza vipindi vingine vinafijo yendelea hapa kwenye radio isangainu. Kutoka studio likuwa na mimi, Romar Denio Ayufuze.